We are 13 women here to sail with peace in our hand towards our sisters in this foreign land. To and from many different corners of this world, we have come to bring to you the freedom of a song. We will sail for your freedom. till you are free Hai un ano, exactamente no mes de junio, estábamos na mesma situación. A altura de medianoite, eh, un barco do IDF eh, abordou o bar abordou o barco Marian. Neste momento, este barco abordado hoxe, eh, secuestrado, eh, cinco veces máis pequeno, leva 13 mulleres valentes, cinco veces máis pequeno, insisto, co uso da violencia que pode implicar, non temos novas dende hai aproximadamente dúas horas, o que sabemos é que están dirixindose ao porto militar de Ashtore. O problema de Israel xa non é xa o uso da violencia que este abordando, incumplindo toda a legalidade internacional en augas internacionais, sino que este practicando nestes momentos ataque de misiles a Garza. Porque nestes mesmos momentos están atacando Garza en represalia de que haya 13 mulleres valentes que están querendo chegar ao Porto, onde, por certo, había mulleres homens, nenos e nenas, agardando por esa flotilla de valentes que pretendía romper o bloqueo. Insisto que como ex tripulante sei o que están pasando e anguria nestes momentos porque poden ser unha noite, un día, dous días e logo o que xixe eh, Israel en canto a deportación e a humillación que fan pero por sorte sabemos que esas 13 mulleres valentes teñen dignidades, son fortes, non están soas estamos con elas tamén den de Vigo, den Galiza e por eso vamos a decir Palestina libre, eh, liberación para as mulleres da Glotilla asaltaron todos e cada un dos barcos internacionais que tentaron romper o bloqueo marítimo do mar palestino de Gaza. Estas son accións civís pacíficas que protestan ante a pasividade da comunidade política internacional cusas supostas boas intencións diplomáticas para por fin a ocupación de Palestina prolonganse dende 1948. E son as mulleres e homes de todo o mundo Os que gritan que 68 anos de diplomacia internacional en vano son demasiados anos E a Palestina non se lle pode pedir outros 68 anos de resistencia Este ano, foron mulleres de todo o mundo As que gritaron que Gaza non está só na súa loita contra o bloqueo E tendemos lazos de solidaridade coas mulleres palestinas Resistentes a unha triple presión, A serada pola ocupación israelí, a causada polo patriarcado e a presión serada pola preusubizosa mirada occidental. Durante a navegación polo Mediterráneo, seguramente o barco de mulleres tería poucas millas outros barcos de mulleres, homes, nenos e nenas que buscarían refuxo lónxe das guerras de países en conflicto. En Gaza, cando cada dous anos miles de bombas son lanzadas indiscriminadamente na zona máis densamente probada do mundo, ninguén ten a posibilidade de fusir por un mar bloqueado nin por unha terra pechada por un muro, nin por un aire poboado de drones e avións de guerra. Esta mañá, a piratería israelí impuso a forza por enriba dos dereitos humanos e a legalidade internacional. Apropiábase navalmente do mar Mediterráneo, asaltando e detendo en aguas internacionais a 13 mulleres que foron levadas e secuestradas a Israel, lugar ata o que en ningún momento se dirixía o Zaitouna cuso destino era o Porto de Gaza, en Palestina. Denunciamos que Israel siga atacando barcos civis en aguas internacionais. Denunciamos que un résime racista e apartheid continue colonizando Palestina. Exiximos protección hacia as pasaceras do Zaitún a Oliva, levadas contra a súa vontade a centros de detención israelís e a súa inmediata posta liberdade. As flotillas e outras accións directas seguirán produciéndose e a sociedade civil seguirá chamando a boicot ao apartheid israelí como oficio contra o sudafricano, ata que se poña fin a aplicación e ao bloqueo. Viva Palestina Libre! ¡Viva!